Pozdrav svim slušateljima Radija Sum, Slobodnog internet Radija, Slunjske udruge Mladih. U današnjoj emisiji s nama su u studiju hip-hop grupa Microphone Hooligans iz Slunja koji nastupaju na ovogodišnjem Rastraf Ekstrimu, događaju koju smo najavili u prethodnim emisijama. Grupa se sastoje od više članova, tu su dva MC-a, jedan DJ, jedan B-boy i B-girls. Prvog člana grupe Mikrofon Hooligans kojeg ćemo danas predstaviti je Nikica Krizmanić alias Drej Fass. Nikica, reci nam odakle dolaziš, koliko godina imaš i koliko dugo se baviš hip-hop glazbom. Dolazim sa Plitvica iz naselje Mukinje, Imamo 18. godina i hip-hopom se bavim jedno devet godina. Kako si se upoznao sa hip hopom prvi put, da li te neko inspirirao, možda netko od poznatih iz Hrvatske ili možda strane glazbene scene, pričaj nam malo o tome. S hip hopom sam se upoznao sa 11 godina kad sam čuvao Tremel Levena CD Vrućina gradskog asfalta i tad sam dobio inspiraciju neku i počneo sam pisati neke pjesme koje uopće zapravo i nisu bile pjesme nego više ono ko neko štivo ali onda tek poslije sam skužio zapravo u čemu je tu riječ, šta se tu radi, kako to treba izgledat i valjda sam bog mi je otvorio moje obzore i dobio sam još veću inspiraciju, još veću ljubav i skužio sam bit, skužio sam smisao i tad sam počeo slagati stihove snimao sam na kompjutor, na neke podloge bitove bez veze, du du du du i danas nadam se da je to puno bolje nego nekada davno iako uvijek može bolje naravno, naravno. znači počeo si sa nekakvim bitovima i znamo da si snimio i jedan Album koji se zove Ispovijest Znači ispovijest, možeš li nam reći O čemu govori taj album Koliko pjesama sadrži I tko je radio bitove Produkciju i gdje je sniman Taj album, sve nam reci Na albumu je 16 pjesama Koje govore zapravo o svemu Što god sam vidio, doživio, osjetio To sam sve tamo napisao Na neke bitove koje sam sam slago Koje sam sam producirao iako ja sam baš i nisam pretjerano s njima zadovoljan, ali zapravo prevelika ljubav i ne znam, ajmo reći, slijepa ljuba prema hip-hopu zapravo me natjerala da na te bitove slažem, to jest pišem stihove i snimam na to, kao što sam rekao, producirao sam to sam, album je sniman u studiju Ognjena Borčića, kojem se ovim putom zahvaljujem jako, koji je previše nam pomogao sa njegovom dobrom voljom i ogi hvala evo sad ćemo poslušati e, dvije stvari sa obuma ispovijest, to je intro i stvar mali čovjek ovo je za one koji me vole za one koji me ne vole za one koje voli i koje ne vole, za one kojih više nema i za one koji će tek doć ovo je rađeno iz ljubavi iz sredine srca Bovolje rađeno za povijest, moja ispovijest. Opet ide da dam propale ljude kako i se bude dižu se skupa izlaze van iz rupa rukom pređe preko glave, iz džepa izvadi nešto sitno trave, dok puši ruku pruju, siću za sendić traži, ali ljudi su gamac, samo novac i važi, nažalost malo je ljudi koji spremni su pomoći pa mu sendi čomo Nakon toga želio bi svoje kući otići, ali on živi u rupi i tamo mora ići. Kao i svaki dan, sjedne pred od i opet žica, potajno unutra škica može li što maznuti, ali ako ga uhvate da da će ga kaznuti, zamislio da će mu u zatvoru čak i bolje piti će za jesti piti, ali onda se sjeti neće imati slobodu Pa sjedi na klub i se dobro Bogu za bolje sutra Da sam stekne svoj kobat kruha i konačno se okupati Da se oslobodi buha, ali mu je sjebano u životu I ne može oprati tu sramotu duga i masna kosa neoprane uši i dlačice iz nosa na nogama tenisice od nešta malo siće guzicom čisti cestu posjeduje samo hlače i vestu tamo na izvor ode da napije se vode toliko je propao da nešto sitno teži i sad ga gledam kako odrije bježi novčanik u ruci nosi sve što radi je ili prosio pljačkao je stariću ne želi u stanicu pa vraća se u ulicu u rupi se skriva za slobodu mu ne znam jedni hladna buksa siva sad je još većem smeću kod domu reko ne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 šta moguće je prije Mali čovjek živi od malih stvari ljudi ga odbacuju, ne znaju kakav je on u stvari ne može živit od i vode jer tako sve sad već u Mali čovjek živi od malih stvari ljudi ga odbacuju, ne znaju kakav je onu on u ne može živit od i vode jer tako sve sad već Nikica, vidim da su tvoji tekstovi pretežito socijalne tematike gdje crpiš svoju inspiraciju. Kao što sam već rekao, crpim inspiraciju gdje god, što god vidim, osjetim, čujem, bilo što što god mi padne na pamet, o tome pišemo ono. Nema određene teme o kojoj pišem. To je neodređeno, nego ono, kažem ti, što, što mi dođe, što vidim, osjetim, čujem, kako nešto svaćam, kako želim nekom nešto objasniti, pomoć nekome nešto, uglavnom pišemo o tome ono. Znaci bit mojih tekstova je da nekom nešto da pomognem, ali prvo bitno zapravo da pomognem sebi. Evo nam, recimo što se tiče ove stvari, mali čovjek, gdje mm -hmm. ti je bila inspiracija, je to možda o nekoj stvarnoj osobi ili eto tako tvoja, tvoj dojam svijeta. Još u osnovnoj školi predstava je bila, išli smo ja i jedan prijatelj i predstava se je zvala mali čovjek. Tu su dolazili neki glumci iz Gospića i to je predstav je bilo ajmo reći sve to što sam ja objasnio u svoje pjesmi, samo što sam ja to na svoj način objasnio i zapravo onako kako ja vidim svijet i male ljude i kako se prema njima odnose. Glavnom inspiracija došla iz toga iz te prestave, gdje uglavnom se po malim ljudima koji nemaju veliku ulogu neku zapravo neki ljudi misle da nemaju tu ulogu gazi se po njima i pocijenjuje ih se i uzima im se vrijednosti ta vrijednost se prepisuje na nekog drugog koji zapravo nema svoje vrijednosti al se kiti ajmo reći tuđim imperijem. Da se to odnosi što i na tebe da li si ti bio ovako podcijenjivan, gažen u tom smislu barem što se tiče te pjesme da li se ti po, poistovječuješ sa malim čovjekom. Gažen i to sve jesam, ali ne baš u tom smislu u, to, u kojem ta pjesma ide, nek tu sam pjesmu više napisao za ljude koji kažem nemaju baš neku preveliku funkciju u današnjem društvu. Uglavnom mogu se još poistovjetiti u nekim stvarima u toj pjesmi ono ali kao što kažem, ta je pjesma više pisana za te ljude koji ponavljam opet koji nemaju veliku ulogu društvu, što je, smatram, preneprevedno. A u svakom slučaju si u pravu, ali ja gledam na tu pjesmu ovako malo pozitivnije strane. Recimo, kao što kažeš, mali čovjek živi od malih stvari... Ne samo mali čovjek, već bi svi ljudi trebali živjeti od malih stvari i od toga polaziti, jer male stvari su one koje nas čine sretnima. Dobro, o glavnom, reci nam sada koji su tvoji planovi za budućnost ovakoj u glazbi, a i u životu. Glazbe što se tiče, ide do kraja. Do kraja, totalno, kako god to, ko shvati, smijali se, ne smijali, moje plani i ljubav, volja, želja, do kraja. Bio razočaran, ne znam šta god, idem do kraja, šta god, ono, Bog, da, kako god bude, idem do kraja, <laughs> ponavljam, evo. A života što se tiče, općenito, ja ne znam, želim za poslice šta prije, da se roditeljima skinem sa grbače, kao prvo, da imam svoju paru, da imam, svoj stan, svoju slobodu, ne znam. Bilo što raditi, bilo što, bilo bilo što. Uglavnom nisam izbirljiv toga što se tiče, tako da javite se, dajte mi bilo šta. <laughs> kamo god te život odnese, jel? Uh, reci nam Nikica malo sad nešto o mikrofon huligansima, odnosno uh, rekli smo, znači, da se grupa sastoji od više članova, no prvo bitni članovi ste ti i Marko Palavra, odnosno Palaterma, kako ste se vi upoznali da li ste znali od početka da ćete stvarati zajedno hip hop glazbu reci nam malo o tome zapravo krenuli smo u srednju školu zajedno i tu je počelo sve sa razmjenjivanjem nekih CDA, ne znam, Treme, Levene do Majka i onda ne znam Počeli smo i slagat neke tekstove više ispredancije, on je osjećao se malo potpačeni to, pa nije htjeo ništa, makar imao volju i želju preveliku. I na kraju kad smo se skompali, dobio je slobodu, počeli smo pisat neke tekstove, uglavnom ko što ćete i sami zaključiti. Tu nam je najveća inspiracija, tako se osjećamo, to nam je ono što nas ispunjava, drži i nosi nas. I uglavnom, kažem, od srednje škole, od drugog e, srednje, počeli smo družiti se intenzivnije, pisa tekstove, repat zajedno, bježaca nastave, piti pilu zajedno uz bitove i jako dobrog, sočnog našeg repa iz naše glave. Kako ste došli do imena grupe Microphone Hooligans? Što to ime predstavlja? Potpuno slučajno smo došli do imena. Naš DJ reprezent... S njim smo kao ušli u kontakt, istajmo reći intenzivnije, malo bolje, više ono, više smo se družili to, njemu se svidili to što radimo i tu smo nekako se nastrojica našli osnovali smo grupu koja nije imala imena i danima smo je tražili tražili tražili da bi na kraju meni došao naziv taj Microphone Hooligans, što znači Microphone, znači mikrofon i hooligans znači da smo huligani na mikrofonu to jest verbalni huligani znači Microphone Hooligans, ono huligani na mikrofonu, verbalizacija samo koriste se i šake, ali to je jako, jako, jako rijetko jer nema u tome ni smisla, ni ničega tako da smo više orijentirani prema tome, zapravo riječi su naše oružje, ono, i to nam je sve što nam treba i tu se najbolje snalazimo i tako želimo nastaviti upravo upravo tuda je došao taj naziv Microphone Hooligans. Pa u svakom slučaju, boriti sa riječima je puno pametnije nego šakama, puno sofisticiranije. Evo i reci nam za kraj nešto o našim slušateljima, imaš li kakvu poruku za njih, koja je tvoja poruka svijetu? Moja poruka svijetu je vjerujte u Boga i slušajte Microphone Hooligans. Peace! Mukinje do Indije. Bio je to Nikica Krizmanić, ali sam Sada ćemo poslušati jednu skladbu sa njegovog albuma Ispovijest, a skladba se zove Iskrivljene spike. Gaja sve više debila se rađa, sve više lazova, pedera i šupaka Najgore to, sve više seljaka, Danas dobri su sa tobom najbolje prike Sutra dan u sebi, čuješ razne spike Dosta mi je toga nešto, moram poduzeti Dobro znajte, svi ste mi na metu Vaše iskrivenje spike samo prolaze kraj mene Čak se ne obazirem i ne vidim im sjene Pomi čuvam se ustne izlaze riječi van Ali one nemaju djelovanja i nemaju utjecaj Pušio sam svašta svakate vrste priča, al danas sam samo od. Dabrao ono šta mi se sviđa Ono šta mi paši šta je moje valne doljine A tvoje prazne spike ubiću sa rimom sine Vi imate spiku Hvalite se na sav glas Kopijan ćete to mi pušite graz Pred curama najveće Klošari izigravate i pričate Okolo sa kojom sve spavate Digli ste se previše a moram vas pustiti Toliko da stojeći možete mi pušiti Sve to je šatru Istina je ovakva Pičke je dala samo tvoja šaka Ti si jeboma jebotanju jeboni na You know what? What man? I događaj izlaze iz krivih usta Kopiranje riječi zaljepi na svoj jezik Da bi sfuravao se poslije nešto kao da si velik Al' kad dođe glava viša to se brzo stiše pak ti se zatvorio labaviti piša takozvana šta mlohava čuna zapatentiraš usta da ne izbije buna pičko ti pričaš koloko da ne možeš bez pive zbog tvojih laži misliš da cureti ti se dive priča da si drogaš opaki narko odi sjedi sine da nešto kaže ti Marko ti si mali seljao obični papak misliš da si faca ali ostaneš kratak ne prolaze ti više te tvoje laži moraš poradit malo na toj svojoj gaži lako se je kurčica ništo stekao Lako je čuti ono šta si već rekao Lako je biti fasa u društvu budala, Ali ajde se da kaži depko pomoć u svojih sprava Gdje je ekipa prava Tamo gdje nisi ti glava Gdje za tebe je naporno i brzo ti se spava Tamo gdje ti na izmaku svaka je snaga Zapravo ne možeš ti tamo Paš će već praga yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We out like birch on a black shoe. yeah yeah What man? I step on stage, break a leg and a ligament. I I, I, I I step on stage, break a leg and a ligament. What man? I step on stage, break a leg and a ligament. Yeah. Yeah. I, I, I, I, I step on stage, break a leg and a ligament. Na ovoj pjesmi e, Iskrivljene spike pojavljuje se i Marko, tj. Pala Terma kao featuring. E, Marko, predstavi nam se odakle ti dolaziš, koliko godina imaš. Bog svima, ja sam Pala Terma, dolazim iz Ence. To jest, živim u Slunju, ali rodam sam iz i duša mi je dole Zence i srce. Imam 17 i godina. A, reci nam kako si se ti upoznao sa hip-hop glazbom. Pretpostavljam da je tvoj uzor Edo majka. <laughs> Priča nam malo o tome, o svojim uzorima. Pa, hip-hopom sam se upoznao još davni dana, dok sam bio još mlađi sa 10 godina, to jest, čuo sam hip-hop i to mi se svidlo, ali kad je jedo majka svoj, izdo svoj album, ovaj, e, slušaj mater, tad se men to pravo svidlo, htio sam ja da budem takav, tad sam imao oko 11 godina, tako nešto, možda i stariji. Tad mi se hip-hop pravo svidio i htio sam isto tako nešto da radim kao on, on mi je bio uzor i tako počeo sam pisat nešto, ko što je Dreyfus rekao, prvo to bila neka štiva, bez rima, bez ičega, nešto i et malo pomalo to je ispalo kako je sad i biće još bolje nadamo se u svakom slučaju <laughs> e, Nikica je napravio svoj demo radiš li ti možda na nečemu? E, radim da e, snimči sad svoj demo će isto oko koji na Dreyfasovom albumu Nikcinom ono 17 pjesama 16 17 pa radim da uglavnom a čemu će se raditi većinom pjesme, koju ti tematiku obrađuješ svojim pjesmama? Kao i fast nešto socijalna temat i ima puno, i puno spominjem vjeru i Boga u svojim tekstovima. Tako još nisam smislio naziv za album, ali bit će uglavnom nešto u vezi vjere koje često spominjem vjeru u svojim tekstovima. Pa to je u svakom slučaju lijepo, a spominješ naravno i svoj rodni kraj. E, da, svoj rodni kraj također, Zenicu. Zenica do Mukinja, Zenica do Indije <laughs> Dreyfus nam je ispričao kako ste se upoznali kako ste osnovali grupu ti nam reci koliko ste nastupa do sada imali tek smo imali tri nastupa do sada to zahvaljujući Slunjskoj mla, mladi, Slunjska udruga mladih preko njih smo eto, imali tri nastupa to su dva bilagore u bivšoj tvornici Riza u slunju gdje će se sad održati i e, Rastraft Extreme, tako? E da, tu će se i Rastraft održati, gdje ćemo također nastupat. i još smo jedan nastup imali tu Slunju također isto je bilo za, za dane grada Slunja. I reci nam kakvi su vam dojmovi sa nastupa kako publika reagira na vas? Pa dojmovi su dobri sa publika kako reagira Slunje takvo mjesto gdje baš ne prihvaćaju taj hip hop net nas koji se bavimo tom glazbom pa publika i nije baš nešto fascinirana nama ali bez obzira na to i na, njih, na njihova mišljenja uopće na nas niko i ništa ne može zaustaviti svojim mišljenjima jer mi imamo svoje i ljubav je ljubav MH do groba idemo do groba odlično Ispričaj nam ti, Marko, kako ste se upoznali ti i Drey i Fass, osnovali grupu Microphone Hooligans, kakvi su tvoji dojmovi o tome i tvoji planovi, recimo, za budućnost u grupi i samostalnim vodama i tako. Evo, ja ću vam ispričati od početka pa do kraja sve. Pa, kad sam se doselio ovdje u Slunj, vidio sam kakav je narod i sve to vidim da ne prihvaćaju, niti su mene prihvaćali kako treba jer baš to godište i ovi prijatelji koji su bili, nismo baš prihvaćali takvo kakav jesam pogotovo toga što sam baš iz Bosne i to sam reper jer ovdje nije baš prihvaćen taj rep na ovim prostorima e, kad sam krenuo u srednju školu upoznao sam se sa Drej Fasom e, sa Nikcam e, ko što on rekao počelo prvo sa razmjenjivanjem ovih CD-ova tamo vamo. Ja se nisam istico s time da sam reper jer evo sa rekao sam malo prije. Nije se to baš prihvaćalo ovdje. Bio sam potlačen svime pa i nisam baš imao priliku da se iskažem pred nekime jer svi su me odbacivali zbog toga i tako tamo vamo. I kad sam upoznao Drej Fasa onda sam snimao ono počeo. On mi je dao neko ko samo pouzanje. Digo me na veću razinu. Dao mi savjeti da se pokažem ono to što jesam, što radim i da se nemam zbog čega stiti ja to što radim to je puno dubok od ovih pritko umnih sranja i tako počeli smo repat, pisati tekstove družice, posjećivati jedan drugog snimat i velili smo da nama to ide pa smo odlučili reko mogli bi mi Osnovati i neku grupu. Tako upoznali smo Gorana Glavurtića, to jest DJ reprezenta našeg današnjeg. Znal, znao sam se prije s njim i upoznao sam, sam Nikicu s njime i njemu se svidlo to što mi radimo i on je također imao ideju da napravimo tu grupu. i podržavio nas je u tome i tako da smo osnovali grupu Microphone Hooligans. A reci nam nešto zapravo o umjetničkom imenu, Pala Terma. Kako si došao do tog imena? Pala Terma? Kako sam došao do imena? Pa ja zovem Marko, prezivam prezivan se Palavra. Pala je nastalo od toga zbog prezmena Palavra, a Terma Terma je nastalo od Ede majke, jer on je Edo majka, šatrovački terma znači mater. Pa tako, pošto mi je on uzor, to je i čast mi je nosi to ime Pala terma zbog Ede majke. Evo Nikica, reci kako si došao ti do svojeg umjetničkog imena, Drej Fass. Pješke. Prije sam se nazivao Mad Boy u onim danima te kad sam počima kao ajmo reći neka primitiva i to ono objesnoća ovo ono, na sve svime svačim i potpuno slučajno isto to ime je došlo kad sam uz stranih riječi pisao sam neku pjesmu i nešto sam tražio neku riječ značenje njeno i potpuno slučajno mi je uletilo to Dreyfus i pročitao sam zapravo ko je bio šta je bio kako je postupao zapravo kako je bio optuživan kako je popušio dosta stvari na kraju ipak je pravda došla na svoje i znači čak se i s tim želim poist... I isto to što je on, kako njemu se zapravo dogodilo, znači od ništice se popet na vrh i svi ti koji su ga tlačili na kraju svima njima je on ovoga, ajmo reći, vodio ih je. I znači to ono zapravo što bi ja najviše želio, da svi ti ljudi koji me smatraju, ajmo reći, ništavilo i koji pljuju po meni gazeme, da jednog dana popnem se, iako znam da nisam bahati ovo ono, ali sam izne svi u njih, u to sam uvjeren i to, ali bih htio i njima to dokazati da sam veći i jednog dana da svi mogu sa ponosom zapravo, makar lažnim bilo kakvim, da se mogu oslanjati na mene i da se mogu hvaliti zapravo kako me poznaju ono tako nešto. E, I za kraj Marko, reci nam koje su tvoji planovi za budućnost. Za blisku budućnost, znam već, ovo Drejfast tu, čikanje tu, pozdravljamo, evo Čikana da. Marka Luketica, nadamo se da će imam postati član, mikrofon huligana. A za budućnost, za budućnost, e, evo vidim, e, volio bi naći producenta kako treba, volio bi naći nekog ko bi mi pravio podloge da ne repam na tuđe podloge, volio bi surađivati sa Jedom Majkom također, sa Trem Elevenom, Targetom i vuvom. El Bahati također, svima njima vel pozdrav, nadam se da ću jednog dana s njima surađivati nešto i hiphop hrvatski i bosanski ćemo podigni na veću razinu, to garantiram. I za kraj reci, koja je tvoja poruka našim slušateljima i svijetu? Poruka slušateljima, pogotovo mlađima, je poruka nek se ostave plitkovom i gluposti poput i počnem slušati microphone hooligans i Trem Eleven nek malo razviju mozak svoj jer nema bolje škole od hip hopa i to je to. Mi smo huligani, ubit ćemo vas, poješćemo vas. Mi smo huligani, ubit ćemo vas, poješćemo vas. Jeba ćemo vas. M.H. Yeah. do grobačke pi. Tako Bine, je. nie mukinje do Indije <laughs> i čikan, brat. Yes! Gde mladi ljudi od straha sve više sjedi Priča mi moj stari ovde za te veom dok boli tugu, ublažava s u naša doba si na crno-bijelome svijetu Mi nismo znali ni za pišljivu cigaretu, ljudi su se boljeli, zajedno se smijali Zajedno su radili i zajedno su živjeli, svi su se slagali, jedno drugo me pomagali Svi bili su sretni, sa zabavom su tragali, nisu bojali se ničega pa čak ni smrti Jer dobro su znali da svi biti ćemo mrtvi, a danas svi želi biti neki bogovi To nam ne uspjeva, rastu nam rogovi, nije tako seljačino pa neće živjeti jačno Razmi svi malo vidi sve Kiss se va Stadium Svima nam u glazi ovu sudbinu bijetnu E sine, tad nije bilo tuvum sad S koji kući dolaziš ko posljednji kat Napušaj ko majka Svirala harmonika, sve bilo je ko bajka. Zabavljali se ljudi bez oružja i droge Danas to koriste da imaju slobode Bili smo zaostali, ali nije bilo klanja Danas samo možeš nagledat se sranja Svi se bederi, šumo, diraju, Ako nemaju para, skupo odjeću biraju krpuca i sramota same zvuk sa života Ono što Bog im me podario, on te je stvorio I ne moću će to mijenjati za ništa. Sve to je svetinja mi ka Isusa Krista, sve u red stari, ajde, nasta mi priča, ja nema što pričati, ja mogu samo pjovat. Šta misliš sine, što ljetu bolest to se rodi, oni ne misle na druge samo što njima godi. Zmišljaju Sranja, kemikalije čarolije, propadne i sve, pa vura golije, jedu se gdje i ne znaju čega riknu piju svakve tablete, koriste I mu. Neću što oje sve mi zbrd do kad kreene, kako muškac, barkoju žene, alo žene, pa kako nije vas sramota, te se sada prije bile ste ljepota, bile samo dvojici, mužu i Bogu Al danas se prepustile to mračnome smogu Gole hodate po cesti, konzumirate drogu Tražite pare pa i budale vas karat mogu Prodajte tijelo, zaproklete novčanice Zaslijepile vas pare, pa ne vedite granice E moje sine, ovaj svijet je kurac Ne pokaže se normalno, uvijek biti ćeš mulat Samo vjeru u Boga i Isusa krista. Moli se Bogu i neće faliti ti ništa Jer oni su nas pazili, su naša nada Jednom isto možemo vjerovati sada Bila je to pjesma Današnji svijet od Pala Terme, s nama je i treći član grupe Microphone Hooligans, a to je Goran Glavortić, alias DJ Represent. Gorane, predstavi se i ti odakle dolaziš i čime se baviš? Rođen sam u Sarajevu, odrastao sam na otoku Šolta, zapravo u Splitu, prije pet godina dosadio sam u Slonj i nezadovodan društvenim životom, i aktivnostima koje se nude mladima. Pokrenuo sam slunjsku udrugu Mladih. Evo, od sam upoznao kroz rad udruge. E, našli smo sa s idejom da pokrenemo grupu i priključio sam im se u njihovom radu. Ti si i dečkima i svojevrsni menadžer. Trudiš se da se što više promoviraju, jer za svoje glazbenike je najbitnija prezentacija publici. Možeš li nam najaviti vaš sljedeći nastup? Gdje ćete nastupiti i kada? Pa nisam neki profesionalni menadžer, ali trudim se da svoj doprinos onoliko koliko mogu. Dečki su dosta svirali na dva koncerta ispred slonske udruge mladih. Uspjeli smo i nastupiti za koranske susrete te dan grada slunja prošle godine. Ove godine će nastupiti 17.4. za Rastrite kao pred grupa The Beet Flitu, znači TBF i Splita. Inače, skladbe Dreyfasa i Palaterme terme kao i microphone holigansa, možete poslušati na ww MySpace DJ Represente i Ww MySpa kao i na Jamendu gdje možete legalno downloadati Dreyfusov demo album is Obožavatelj si TBF-a koji će nastupiti na Rastraft Music Festivalu, koje i osobno poznaješ. Što tebi i dečkima znači to što ćete nastupiti kao predgrupa TBF-u? Evo, imao sam čast tamo negdje 96. 97. godine upoznati se sa Sašom i Mladenom iz TBF-a. Bio sam vjerni slušitelj Megamix Radija Hvar, na kojem je i krenila vjerojatno prva hip-hop radijska emisija u Hrvatskoj, to je bila Reprezenta, emisija koju je pokrenuo DJ Force. Na račun te emisije, danas ja i nosim svoje umjetničko ime DJ Reprezent, pa mislim da je velika čast nastupiti kao predgrupa TBF-a s obzirom da su vjerojatno najjači hip-hop band u Hrvatskoj. Inače, na Rastraft Extreme, osim tbf nastupit će još Par velikih imena hrvatske scene, to su i DJ Fet Fili, i PCP Crew, e, KPF, e, dolaze nam u goste i za kolektiv iz susjedne nam države Bosne. U svakom slučaju velika je čas nastupiti kao predgrupa TBF-a. Ti nisi samo hip-hop DJ, baviš se i elektronskom glazbom i nastupit ćeš i samostalno na rastraftu. E, reci nam nešto o tome. E, tako je, nastup i na afterpartiju, gdje ću puštati House i Tech House. E, zapravo, mislim da svaki DJ bi morao poznavati ostale žanrove glazbe kako bi bio kvalitetniji. E, ja se hip-hopom bavim tamo, znači, negdje od 16. i 17. godine, utjecaj na mene veliki, ostavili su Public Enemy, Negazbit od Dr. Dre, naravno, IST i ostala old school ekipa, koja je svjetski poznata. Uh, mislim da stvaranje hip hop glazbe je jako težak proces, uh, gdje se mora koristiti dosta rita mašina, bit mašina, razni softveri, a samo miksanje, na kraju užitak i s obzirom da volim malo žešće ritmove i elektroničku glazbu, moja druga ljubav je house glazba. Tako da mi je jako drago što ću zadovoljiti znači, obe svoje velike želje i ljubavi, a to su hip hop i house. A kako teku pripreme s mikrofon huligansima za ovaj nastup? Pa pripreme su završile i prošle su jako dobro, dečki su spremili znači, nekih 11 pjesama za nastup, ako bude potrebno imamo u rezervi još toliko, u svakom slučaju izabrali smo 11 po našem mišljenju najboljih s kojima ćemo se predstaviti. Od toga je pola od Dreyfasa, pola od Palaterme, znači pala termine stvari su nove stvari koje još nisu ni na MySpaceu, ni na Jamendu, znači ne možete ih nigdje poslušati, to će biti premijera službena, znači Palaterminog novog albuma, za kojeg rekli, smo još uvijek nismo smislili ime, nadalje moram se pokvaliti da su dečki ove godine napreli veliki posao u samoj pripremi s novim bitovima, s novim tekstovima gdje su se digli na još jednu višu razinu s vama će nastupiti i jedan breaker a to je B-Boy Vux kako ste se upoznali s njim pa evo ko što ste imali priliku u samom početku intervjua s Microphone Hooligansima čut znači ni Dreifas ni Pala Terma kao ni ja od nas nije iz Slunja ali svi dolazimo iz Slunja i sve nas Slunj povezuje tako i biboy boy Vux deč je breaker u kc Crew jako dobar podržat će nas na nastupu znači Brejka će uz nas inače nismo spomenuli tu u samoj grupi imamo još i ženski dio plesačica to su grupa The Babes koje, u kojima su Rušica Kovačević i Mihajla Žalac. Pravo ime Biboj Vuksa je Mario Vuković, koji će znači biti naša potpora na samom steđu. Sve u svemu nastup će vam biti atraktivan. nadamo se da će proći sve kako treba. Imaš li ti, Gora, nešto zaporučiti našim slušateljima za kraj? Pa evo, imamo znači neku grupcu od svojih redovnih slušatelja, što na Facebooku, što na MySpaceu, većina ih je znači slunja ovim putem ih pozivamo da nas podrže na samom nastupu znači često smo u kontaktu preko internet servisa tak da su upoznati s našim radom poruka svim slušateljima znači ne samo našim slušateljima je da služio bi se sa drejfasom i palatermom ljudi ostavite se Cajke to nije glazba, nema veze ni s čim. Slušajte bilo što, slušajte nas, slušajte hip hop, slušajte elektroniku, rock, punk rock. U imamo još dva jako dobra benda, to su Hi-Fi i Lazy Chain, Mislim da je vrijeme da otjeramo cajku i sunja. Slunj to ne zaslužuje. Bili su to Microphone Huligans, to jest Nikica Krizmanić alias Dreyfas, Marko Palavra alias Pala Terma i Goran Glavortić alias DJ Represent. Dečki, želim vam puno uspjeha u budućnosti. Za kraj ćemo poslušati... Sve na vama i dok me zemlja ne pojede od Dreyfasa.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 Ubit moje destojanstvo, ubit moju reputaciju Možeš me, brate, svrstat pod lupu zajebanciju Ali zato posle, ne traži objašnjenja Onda kada ja dođem mi ne traži ništa cijelo tamo gdje ja prođem i nemoj se nadati da ja ću te zaobići Nemoj se nadati da ću mekšim putem ići Nemoj očekivati bilu kakvu milost Nemoj očekivati niti jednu cijelu kost Nemoj zamisliti da će mi snage Niti da ću štediti ja sebi ljude drage Nemoj se zavaravati da smekšati me možeš Samim tim postupcima ti sam sebe koješ Nemoj gledatno ko ni pružati mi ruku nemoj praviti se nevin Niti raditi buku ti ja nismo kompići ja tebe ne poznam A da nestaje svoj lako to je sve što znam Neće biti ljubavita s osobami vol da će biti je krvi do koljena Jebeno je žestok isto tako je i ljud. Skupio je snagu sada kreće na putima Želi se osvetiti te vratiti du Želim vratiti sve šta se dogodilo Želim slomiti vrat je loše se izborilo Gdje pričali ste priče odakle različe sa sami ste tražili sa devovam kice Napušite se kurca dolje sa sunca Dok slušate propovijed jednog običnog slinca spustite tu glavu pogled u travu Pa da vidimo sada tko je tu u pravo Ajmo u krokleto tlo sada ja sam zlo Iako srce u grudim malo, tako ti je to U meni je bijesim, ga. Fe. Jebu me u mozak, ali ostajem desmoz Jes imam jebeni razum, nemam glavu prazno Iako jesam pivac, onda će odslužiti prazno Lako žele me zajeba, čudo će im treba Čudo će im treba da se izgovana izvuku Jer u gromovitu silu pretvorit ću svoju muku Prema naprijed, dok ni zemlja ne pojede, idem prema naprijed do poštene pobjede, idem prema naprijed, dok ni zemlja ne pojede idem prema naprijed, do njive pogleda idem prema naprijed, dok zemlja ne pojede, idem prema naprijed, do poštene pobjede idem prema naprijed, dok ni zemlja ne pojede, idem prema naprijed, obicu njive pogled. Iako me pljuju svaki dan sam ispred. Neki mi se smiju, ali gore nije pogled. Da provalim takve ne treba mi dvogled. Jeva ću ti masar najbi za je bi vašem misli povrišta misli kobništa smjera mene suva. Imam nebesku snagu, ja se molim bog. Pa vaše prazne riječi meni ništa ne mogu Ali i vaša dijela sada sve su rijeđa Do bahada Baha danas izgorjela si svjeća Pa reci vrate, da li to ste isplati? Ti počme strati, ali to ti se vrati puno više Nego mislio si dati puno više Nego bilo je zaočekivati Pa reci sada, ima li to smisla? Jesu li tvoja stajališta još uvijek isto? Zbog krijevog pristupa ti sada si lista Pa bivaš onda izgažen kao pista Niti postaje sada sredina opike I nema više spike ti pljuješ svoje nike, ti pljuješ borste šta bore se za novce Ti pljuješ to za mazano lice Ti pizdo pljuješ čuvare ulice Idem prema naprijed dok mi zemlja ne pojede Poštene pobjede idem prema naprijed dok me zemlja ne pojede, idem prema naprijed u bicumljive poglede, idem prema naprijed dok mi zemlja ne pojede, idem prema naprijed do poštene pobjede idem prema naprijed dok me zemlja ne pojede, idem prema naprijed u bicumljive poglede. Ja opisujem svijet iz moje perspektive i njima jebe majster na tuđi račun žive. Dok ulače se u šupak zato im se cedive, pa brate mili kako ne ispijati, pride. Kako se ne rokati da vidiš da manje zbog visoke pozicije ti gubiš poštovanje i ne posjeduje znanje, pa ja skroman sam za Olovku i papir ti uzmi sebi zlato Al' pohletne guzice kjele bioš više da kon dolje plaća slobodno da diše Cijena se diže, on propasti je bliže A ti sada si gore i oni se ne plaša, Al' baš ćeš dolje, kad se udruže ruke naše Kad se udruže snage ljudi se ceste Dogodit će se kaos i evo ti geste Pitchcake, gdje ste? Idem prema naprijed dok me zvezda ne pojede, idem prema naprijed do poštene pobjede, idem prema naprijed dok me ne pojede, idem prema naprijed do bicu umilih poglede, prema naprijed dok me ne pojede, idem prema naprijed do poštene pobjede, idem prema naprijed dok izvezda ne pojede, idem prema naprijed do bicu umilih Iđem prema ne pojede, idem prema napred do poštene pobjede, idem prema ne pojede, idem prema napred do bicu idem prema ne pojede, idem prema napred do poštene idem prema napred dok ne pojede, idem prema napred do bicu idem prema ne pojede, idem prema napred do idem prema ne pojede, idem prema napred idem prema ne pojede, idem prema do idem prema nasliju dok mi zemlja ne pojede idem prema nasliju bić sumnjive poglede Drejfass da da da da da da jetko bili Vrijeni ja do sitnih sati, bilim Šta ćeš buras drugo, dva mlada umjetnika Jebena buntovnika, odmah se poboljša slika I to ti je prilika u svijetu zatvorenih zidova Oštrih bridova i pomućenih vidova Male nam je izvor, tu je vizija izvor To je sve šta imamo, imamo čak i pridob Treba ti malo veze, truda rada znoja Koja bočica, brade i plus koja džoja Ako želiš sve skužit, onda samo će luzim Istina će kružiti, pa možeš se poslužit. dobro Dobrodošao u naš svijet, spreman za spreman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 Stvaram ja sebe jednog dana kad više ne jebe Priče su ubojite dok znanje ne uspojite Dok tuđi um ne osvojite al' ne da ga posvojite da se ne dvojite samo direktaljka A ti si bure uspio i svima premješ daljka. Vam da sam moćan, ako nisam imućan I ne baš odlučan, zato sam naučao Povučan, mozak mi je sočan Možda nije sve tečno, jer možda ne stani Se sada ubijam na vječno Pa tome činim svoj, misli ćete blesav I jesam pjestan, ali tako sam isklesan Pa nek sam, tu sam gdje jesam Zato sam duboki postao sam pjestan Kao što sam rekao, to je sve što mogu biti U ovom svijetu umjetnik i pomalo se šiti Jednog dana kad... Budem najbolji svakog dana, kad nisam ti povoljni svakog dana, kad Stvaram ja sebe jednog dana, kad više nikom mene jebe jednog dana, kad budem najbolji svakog dana, kad, nisam ti povoli svakog dana, kad, Stvvaram ja sebe jednog dana, kad više nikom mene jebe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 dok pio sam dijete, imo druge prioritete imao drugu vlazbu i primo druge savjete promatrao sam svijet sa druge pozicije i nisam imao kontakte sa osobljem policije sad sam kao stari i skloni i pizdari ali se molim se Bogu i djevici Mari postao sam ovisano jebeno rap glasbi kad sam u rap dublje sam u naobrazni odkad sam u rapu sam u mislima odkad sam u rapu bliže je je istina i utjeca rockerola diže me do bola a pisanje pjesama to prava mi je škola u prepisivanja stikovako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 Sedam godina na majku, sedam godina u reku Smisa u glavi, duboke rime u džetu Kakvo mi je ime, takav mi je i stil Možda neki me i smatraju da ja sam debil Ali neću se prodati niti svoje izdati piću ono što jesam i duboko pisati Pisajući slova u glavi sliku vam narisati. Sve što sam rekao to neću izbrisati Sve što sam rekao iza toga ja i stojim Reci mi čovječe zašto da te se bojim Reci mi čovječe tko si uopće ti Briješ da si opak ali možeš mi popušiti Ne osjećam voli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 Kako krivo sude Pa sve to pretvaram u stihove lude Sve to zapisujem u svoju teku Šta pretvaram u slow koji slaže se u lijeku Pa nastaje jezer, onda odlazi u more Da bude više slano, skoro budan, čekam zore Cijelo vrijeme radim na koreografiji Dok raju bitovi mojoj maloj diskografiji Mikrofon uključen, jezik je slušali Slušalice na ušima i diže se onda prašina Uzimam tekst i pali se mašina A rima ima više nego goriva ina Spontano rime dolazem zbog slika šta prolaze, pa skupa sa bitom u povijest odlaze. Znam da nisam pa sada toliko dobar, ali vjerujte da nikada neću biti prodan. Hip-hop kultura mi je živo, tome sam odan koji iskrenim tekstovima dokovom zemljom hoda. Možda puno očekuje, možda puno se nadam, ali nikad neću prijat samo ja da vladam. Od uspjeha još sam na i isto dakko i blizu, pa ne bi mogo pršutiti, te pozdraviti koji samo pozdanje i znanja mi je dao i od prvih mojih stihova uz mene je stao. Deć ko je prepoznao da nisam ja Nikad, I to lika za bonavi neće.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 Dižu te na noge kraj tvoj sreći, tvoj sin je otišao na počinak vječni, na počinak vječni.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 Osjećaš se sama ljubav ti iz raja Moli se Bogu samo još on vas spaja Osjećaš se sama ljubav šaljeti iz raja Moli se Bogu samo još on vas spaja Teško, je. teško je ljudi izgubit prijatelja U ranoj mladosti, a još je teže izgubiti brata Ali valjda Bog zna šta radi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 Više za jebanje majke, ovo je zanimljiv svijet, to no jebeno je smješano, ovo je tavo mjesto, si žele doći do kesa pa se nješa. I pozicije se njenjaju guzice kenjaju, velike face se venjaju dobije odlaze često. Valjda im ovdje nije mjesto, da sam ja vjerova, to loš. Još nisam nesto prizorisu ja tišta iritaciju budu. Ukuda znot vode doki se provode podle planove smišljaju kako danas pišaju. Odavno gadovi nas večimaju na nišanu pala teva Oni žele protiv nas. Ne znaju da je naše, jedino je glas pa oni žele nas samariti. Žedne otrova napojiti, ma kleknite na koljena mi lakše možete podojiti mi propale ste osobe, šta nemate se Pa grade reputaciju, sa me bol na nas. Smiju se dok pomoć tražim Tu sam sebe gazim, oni zabijali su da jeziko Po šutku plažim, ali za jebi to Ja sam trej fast, mad boy Nikto više, pa pušim kurac moj Vaše prljave face meni režu se pod kosu. Pa oštre moje nerve kao oštri se na nožu Neusporani gadovi Brišete moje crte, ali vaše priče se uvijek oko isto da vrtim. Na manjoj poziciji, ali ja sam tu duže i vjeruj, nemaš pravo tako jeba ti me druže. Niti mene ove oko mene baš nikoga od nas Tebi je to straznog ne čije se prasi i zaziva ga drej, jebe vama majku. Bez obzira na vašu školu, jam profesor na majku ja sam za vas kraj. Jednostavno sam već sad me jednostavno boli curac ima šta za rečier niko nema pojma o čemu sada priča. Osim onih gadova koji ima se ja ne sviđam jer im se ne želim sviđati biti na njihovoj crti. Zato da me oni vode kad ja mogu biti prvi, ja biti ču prvi, sam od mesa i krvi, al neopisivo ja odas jevo skove brvi, jer i me ne možete Sjebati, ja vas mogu zajebati vaše mozgove i ja od ozdo vas gledati Ja mogu sve, samo nebo nije granica Tebi zahvon je granica, faco pa ti si pitica Ustranja si guzice, sada govori ti nikica onaj je kojeg poznaš I ovo nije igrica, iskorištavanje pozicije Čini jebeno se glupo Tebi čini bi se moglo ono jebeno Super, ti si došao je jebati pod okriljem svoga tate Sa ustrašujući li se da te tako shvate Da te se plaše Ali ja se ne plašim jer skrijestam sam toga Da jebeno ja važim Zato da se ne bojim sam se Skrojim, pičko, ja se borim, ja u staticu ne stojim, reko ne stojim u staticu Jebam li ti mamicu kad sad gada ti mora promijenuti stranicu jer ovo što radiš To nisi pičko ti, to su ljudi iz pozadine koji će te štititi Al' nije se rodio taj šta ćete te štititi od moja rime Jebat ću ti mamu da nećeš znati sinji ime ovo jebena je igra mislim da sam jako tu sjena igla, uzimam upaljač i podpalujem te plasti, glausta je vrela, pa ko će prvi napad? to je igra, ovo jevena je igra, misle da sam ja. Ko u plastu sjena igla, ali uzimam upaljač i podpalujem te plasti, glaosta je vrela, pa ko će prvi pas, Tvoja je igra, ovo jevena je igra, misle da sam ja. Ko u plastu sjena igla, ali uzimam upaljač i podpalujem te plasti, glaosta je vrela, pa ko će prvi napad? to je igra, ovo jevena je igra, misle da sam ja. Ma paljat' i te plasti Igla ostaje vrela, pa ko će prvi pas?